Eu canto para olvidar Eu canto para olvidar Eu canto para olvidar e si non me matare O mar abaixou vai eu a falar con Andrés Montesinos, un alcalde de Viana do Bolo que xa tivo varias lixexleaturas mandando e agora pois volve a estar no Concello, pero chamámolo non somente es porque eh, sea alcalde, sino porque ademais hai un, un, un suceso en, en Viana do Bolo que ten moito que ver coa unha mm, grande comunidade que está afectada por o peche dunha mina que hai tempo, tiñamos explotando por Rumasa pero agora hai outra empresa que está explotando moi boas tardes Andrés si, sí, hola, boas tardes non bueno, no sei sé si se me equivoquei en alguna cosa con respecto a, a presentación, pero que si, sí, é certo é que eu admiro o vostro traballo que estades botando man dunha dun suceso que últimamente acofia precisamente a en concreto non que eo sí, a, a, a mina que a mina de, de, de Troutaron Sí, obviamente. O, o que si sí, é certo é que mm, o Concello et, eh, concretamente eu, o teu equipo, pois ten sensibilidade con respecto a iso, posto que mm, bueno, pois eh, estive este des en varios sitios eh, apoyando as as solicitudes para que non se peche, eh non somente en Viana, sino tamén en A Coruña, diante do, do, diante do Tribunal de Justicia, etcétera, ¿non? Sí, así es e eh, eh, entonces ti ou mm, o vos equipo solicitaste que a xunta de Galicia tome man de isto, non? Sí efectivamente, si sí, sí, xa tuberon os, os directivos da, da empresa xa tuberon unha reunión coa fa... Coa, coa conselleira e, e, e, o, está, está prevista outra co presidente da xunta que será próximamente seguramente uh -huh. o, o, o xa que ven unha cousa así sí. é, Outro curso que tamén teño que poñer en valor é o feito de que ti pues, chamaches a todos os consellos de arredor Y os alcaldes eh bueno, sumáronse a esa solicitude, ¿no? Sí, sí, está ahí, sí, fuimos por pues, fuimos unánimes. Tú, tuvimos, primero hicimos un pleno, mm. un pleno eh para del de apoyo de toda a corporación municipal. Somos tres grupos, ah. sobre de Partido PP. Eh otro grupo se estudiamos totalmente de acuerdo, le llamamos una una propuesta incluso para para el magistrado para que vea o, o que representa para nós eh para toda a comarca a, a mina de Menorca. Y... Como ben sabes, é unha mina de, de coltán que é a única que hai en Europa Aí está, aí está Era o eh... que puxe poñan valor precisamente o director general cando, cando falamos con ele Pero tamén é certo que depende de, de, de, de esa explotación dependen moitas familias de 129 directas e un montón unha, unha presa de les indirectas, non? Sí, realmente sí, sí, sí, sí es una cadena. Eh, aquí vamos a ver, las eh, familias además es un familia joven, es un familia jóvenes que están comprando, Que decir, quieren quieren vivir aquí. Eh o la mayoría de ellos ya vino, porque 80% son trabajadores de toda esta comarca, uh -huh. Sobre todo la zona de, de la zona nocha, pues son 75%. De Luego después hay otros pero que ya se quedan por aquí, ya que son técnicos eh, que viven durante todo todo, ano, bueno, pues vanos. Viven siempre aquí, miramos a mí fines de semana, cuando eso, a otras ciudades, pero puede ser Salamanco, puede ser Valladolid, uh -huh. o Asturias, incluso hay algún. Pero los restos son todos de aquí, entonces esto es en una cadena, para todos los negocios, Ajá. todos viven de esto, prácticamente. Uh -huh. eh, luego después, porque nos pensamos que no hay problema ningún con mina. la mina, está fuera de terrenatura, uh -huh. eh, eh, y les dicen que vaya hasta hasta, hasta Peña Trevinca, eh veise no monte, pero nos pensamos que non as outras augas que eran son augas de ferro que estiveron to, toda toda a vida. Claro. Que e non a... son o que les bote, o sea, non é minerales ou cousas que salgan dali de mi. No, e ademais que xa se ou xa, xa tuvo unha explotación anterior con con Rumasa e, e non houve ningún problema, e a verdade é que estaba era ceoberto, o sea que non tiña nada que ver co, co que algun os pretenden dicir que que contamina, ¿non? realmente nada nada, no paga mensa que de feito, o que o que anda comarca completa, nai non unha denuncia non xe unha queixa, nai de nai de nai o sea os que vivimos aquí se nos molestara ou diramos que era nocivo para as nosas Para nuestras vidas, las vidas de nuestros familiares, pues seríamos los primeros que probaríamos o, o grito nos pero, pero es que no es así. si No hay ninguna denuncia ni ninguna queixa en toda la comarca. Ya no solo en Penouta ni en Viana. Si en toda la comarca, en la Veiga ni en Gudiña, ni en Sobradelo, ni en esos sitios que pueden estar un poquillo mejor con morir. O Sanabria o algo así. bueno Eh, mencionatxe que todo o equipo de goberno do, do Concello puxéndose de acordo menos mal, porque en outros cousas aí o Concello ti te, tes que traballar eh, digamos, aislado non tes o apoio que, que, que, que quizás precisas máis posto que estás facendo ou lo menos teño entendido que estás facendo cousas de melloras para, para o pobo entre elas, por exemplo asfaltado de algunhas cousas de, de, de algúnas rúas, tamén eh, pretendes facer unha polo menos está previsto ou aprobado unha pista polideportiva ou multiusos que sei o mesmo a plaza de que con todo con iso a pesar de que a oposición non pon o greuciño de area ti sigues traballando con dificultades pero traballando non? Si, si, si, falamos bastante nos vamos e escondo o que temos nos ten, ten, bueno, tenemos una temos, bueno, temos unha previsión tenemos de un millón novecentos mil euros para arreglo de de, de de calles de, de, de, de cosas que van a faltar tanto nos povos como Viana, dante conta que Viana ten 52 povos, entonces sea muy complicado poderte numerar mochísimas, vamos a fazer eh, por ejemplo rehabilitar rehabilitar eh, eh, o local social de fradelo con 48 mil euros eh, luego después vamos Vamos, eh, vamos a facer tamén un seramento de Enviana, que é un seramento na piteira, e o seramento no alto na parte, na parte alta. Uh -huh. É dicir que ben vaporiz temos os depósitos aí arriba, sin embargo, a xente de ali que pondo aí talleres, E as máis familias pois non teñen agua Aja. Uh -huh. Claro. Vamos a fazer, como tú ben dices Como tú ben dices, tamén ese parque Para, para os nenos Ajá. Un, un multi-deporte multi, multi sí. Efectivamente, un multi como un multi deporte De baloncesto, de fútbol De, de, de, de pádel e de outras cousas uh -huh. claro. Tamén vamos a arreglar O local un local social de Sama que Vamos a construir de novo Unha partida de 87.000 euros de 87.000 euros e eh, eh, despois vamos vamos a abastecimento pues, en, en San Martiño, o Pueblo San Martiño, en Quintela do Bando en, en Fornales de Cilloas, aí vamos a arreglar tamén o que a carretera son sete kilómetros que collimos unha subvención de camiños de 87.000 e logo despois vai a por o ayuntamiento 111.000 para poder terminarla es decir estamos en moitas cousas vamos a fazer tamén para unha persona que temos aquí porque iso creo que é moi importante e social e vamos a fazer que de aquí para salir de casa, salen sillas de rodas y había, había había una escalera, entonces vamos ya por un trampolín para que él pueda manejarse solo y poder salir del sol a casa sin sin molestar a nadie eh, eh, eh. Eh. Outra cousa que, que tamén non mencionas porque, claro, estás en tantas cousas e ya verdade que a nivel social dixexe que tamén estás desfazendo cousas interesantes pero eu teño que pôr en valor unha cousa que, bueno, que ademais Villano do Boro coñecese precisamente por eso que, que o, o intrudio non? A, a, vos participades a nivel institucional eh, axudades, eh, apoyades a Soderión Robreda para ese vivo más que se fai cada ano que últimamente está tendo un impulso extraordinario e que quizáis se considere por, por por la UNESCO como un patrimonio universal, ¿no? Sí, desde Tetuito de de estamos, bueno, estamos en eh, es que estamos todos los los centroidos, todos los carnavales de aquí para meterse dentro dentro de UNESCO, a veces no lo faen, faen, nos vain, no vain, no estamos ahora mismo tenemos tema autonómico, eh, estamos trabajando en lo nacional. Mm -hmm. Eh, vamos creo que bastante avanzados, ya que llevábamos tanto con esto, y luego después tenemos solo una mascarada, que es más. y sí. ahí, bueno, eh, eso ya se empezara pues estando incluso la alcalde de Aquelas, que sí. en, miramos en Lisboa cómo funcionaba, y aquí por medio de la asociación, por medio de, de Jorge Minas, sí. pues pusiámonos, pusiámonos a la obra, eh, creo que funcionó bastante bien estos últimos años, que ya creo que fue un éxito rotundo. Por eso estos últimos años, pues pois la pandemia, fijémono, creo que fuimos bastante bien. Mm. Ahí nos juntamos todos, pues pois los que veñen veñen obras hasta 50 grupos al día. Claro, claro. que no, creo que es muy interesante. A nivel internacional, vamos, que hay que está sí, de eh, eh, por eso decía, eh, quería poner en valor o feito de que que dentro del Concello da Tua Corporación está trabajando a nivel social, ayudando, pues a una interpretación porque mm, o entrudo de Viana é específico e os boteiros de de Viana son específicos, tanto é así que tendes además unha un monumento na, na na vila arriba de todo, non? Si, sí, si, sí, temos un boteiro, si. Sí. Un boteiro que, que bueno, pois é único na, na contorna, non? Que, que que non existe outra manifestación de entrudio semelhante a, a a ela. Algúns aparecidas, pero ninguna delas como a de, como a entrudo do de Viana do Bolo xunto cos cos, cos, cos son, ¿no? Sí, sí son distintas, son son distintas, hay otros lados es que están a mejor sitios cercanos que igual fain fain chumatesto choves a mellor de tomar, eso ou eso, bueno, con as orquestras moi boas, tales, pues, un desfile, pero bueno, desfile que tú compraste, tú compras unha con un, unha roupa, unha cousa de desfilar así, desfilar que tais qualquer, o que te merita faelo, faelo, faelo unha carita de madeira, despois papelino, os papeles nas camisetas, nos pantalóns, que eso leva un ano, un pouco máis faelo. Claro. ese é un traballo, un traballo que despois se lleve veis se lle merito quando desfila. Si sí, si, sí, que por certo hai aquí unha representación desse dessa de máscara que te que, que pesa lo suyo, casi casi 10 kg más. Definitivamente ahí eh, participe en, en esa. Eh, ese sí, sí, se se entregó ahí en otro. No entregó no en no Barcelona, claro que eh, sí. Eh, no? eh, pues cada año, pues amosana, a es eh, eh, verdad que es un, un, un feito histórico, ¿no? Que que, que tenía aquí ese esa representación da, da máscara mm, da zona de Viana do Bolo tan interesante, tan importante. Que además, como ti dis, leva muitísimo tempo traballarla, e cada unha é diferente, non hai ninguna igual, ¿no? Sí, sí, efectivamente claro si sí, cada un ten, cada un por súusan antepasados pues iban buscando una forma una serpientes na boca otro la cosa un lobo uh -huh. Iban mirando varias cada un es social particular de cada de cada uno de cada más cada un hijo familiar si sí, sí. eh? exactamente porque parece ser que, que, que, que se den tradición familiarmente de, de facer ou participar de decidi o, o meu fillo fall esto y me un total cada un cada familia eh, pues ten no como, como, como un como una herencia, ¿no? Sí, creo que sí. Entonces, tú ves cuando hay menos desfiles, hay que hay menos menos no so de cinco 5 seis anos hasta señores de 80 pico 90. Sí, sí. E xa están desfigurando. Sí, sí, sí. e xa están destraballando para para ese grande festival o domingo gordo que onde se celebra a gran festaza que ha dado do... A da Veralla, non? Sí, xa xa estamos co ento. Este ano cerca xe todo moito porque se eh, eh, o que é Navidades está aí, tan pronto se termina Navidades xa se empieza prácticamente a tocar despois de Reis porque o dia creo que é día 12 de febreiro é eh, quando é eh, Conde a festa está sí, sí, moi. Este ano máis adiantado que outros anos Claro, e despois se non, se non cambian bueno, se non hai cambios ningun ou a de legioso ou outra cosa pois por no mes de marzo faríamos algo que era más carada Que xa leva máis de 50 anos xa é unha das máis antigas festas do, a, da Androlla máis antigas de, de Galicia Sí, como festa de todos xuntos é que poida ser a máis antiga. Dicen a da Limbra, a Lim como se faixante paíse entre restaurantes. É dicir, o que é sentado nun batellón ou nun acarpo, esa máis a máis a máis non cheva é a nosa. Eh, hai que solicitar que se de, de interés cultural a nivel nacional, sí, non? Si, sí, efectivamente, estamos nisso, estamos nisso temos autonómico, estamos nisso, estamos <risas> preparando iso. vale, vale, pois agradecerche moitísimo, non quero com, non, sei, non quero i, i, non sei, incomodarte máis a verdade que Nada. o traballo teu é eh, eh, bueno, encomiable incomiable eh desecho que teñas moito éxito e que continues nesa tarefa. A mellor alguna cousa máis para darlle aos nosos eh, ointes ou veciños que tes por aquí algún? Bueno, pois pues que nos sigan visitando como suelen, como suelen fazer, cuando en Obrado, cuando en Semana Santa ou en outras festas, que nos estamos moi agradidos de que veñan a súa casa, que esta a súa casa tamén, suposto e eh, eh, que esperamos pronto e moita gracias a todos vos A ti, a ti, precisamente por atendernos tan amablemente Veña Moitos éxitos e moita sorte Andrés Gracias, unha un aperta, un aperta. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pois pues, despedimos a Andrés con moitísimo cariño e cun bocadinho de música e que vamos pañera a tirantes O que vida a tua? O oh, Malhau, o que vida a tua? E tu me eriva de ver o torrentim na rua O me eriva de ver terren, tem, tem na rua Oh, malhau, malhau, quem te deu as maias? Oh, malhau, malhau, quem te deu as maias? Foi um caixeirinho, oh, terrinho, tim, tim, tim, as pernas feias. Foi um caixeirinho, oh, terrinho, tim, tim, tim, as pernas feias. Voiوكان shairi um nu otrin ti tiña ernes corte Voiوكان shairi um nu otrin ti tiña ernes corte